Rota 66. Todo mundo só queria saber de idolatria. Ah, o que, que Deus fez? Vocês gostam de ídolo? Não é legal? Beleza, vocês vão ver ídolo pra caramba. Vou levar vocês pra capital da idolatria. A vida tem sentido para quem segue o caminho do Rota 66. É com muita alegria que estamos concluindo mais uma etapa de nossa aventura explorando o livro sagrado. A série no segundo livro dos Reis vai para o último episódio, analisando os capítulos 24 e 25. O tema elaborado pelo professor Luiz Saião será E agora, Judá? O reino acabou. Depois da tragédia que destruiu o reino de Israel no norte devido ao pecado, agora é a vez do reino do sul, Judá. Os valores morais e espirituais foram menosprezados. Ora, a moral é filha da justiça e da consciência. Sem uma, não há como ter a outra. Quando se perde a visão de Deus, a consciência fica cega e os ideais degradados. Você não concorda? Vamos a mais uma reflexão. Rota 66, chegando ao final do nosso estudo do segundo livro dos reis. Sim, hoje, estudando os capítulos 24 e 25, nós vamos terminar a nossa jornada no estudo desse livro histórico da Bíblia. O título da nossa reflexão hoje será E agora, Judá? A festa acabou. O reino se foi. Sim, nós chegamos aos últimos dias do reino de Judá. Depois do reinado de Josias, que foi o último reinado estável, inclusive piedoso, na época do reino de Judá, nós temos uma sucessão de reinos limitados, breves, transitórios, que vão de Jeoacás até j e o i a q i m Joaquim e Zedequias. Vamos aí olhar o que, que o texto da nova versão internacional tem a nos dizer sobre os últimos dias de Judá. Um pouquinho antes do capítulo 24, no final do 23, nós temos a menção do reinado de Jeoacás, um reino que durou apenas três meses. E neste contexto, e s s e rei que também fez o que o Senhor reprova como os seus antepassados, aqui nós vemos que o Faraó Neco o prendeu em Ribla, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém. O Faraó impôs um tributo de 3,5 toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. E, portanto, nós começamos a ver que Judá de fato não tem mais. Independência agora está debaixo desse domínio egípcio. E o Faraó colocou e l i a k i m filho de Josias, como rei em seu lugar. E e l i a k i m muda o nome para j e o a q u i m ou como algumas Bíblias falam, j、ah, e o i a q u i m E j e o a c á s foi levado preso para o Egito, onde ele morreu. j e o a q u i m Começa a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade e reina por 11 anos. Ele sim tem um reino relativamente longo neste momento final. Ele é o rei de 609 até 597 a.C. Ah, e é exatamente no reinado de Joaquim e que Nabucodonosor, diz a Bíblia, no verso 1 do capítulo 24, o rei da Babilônia invadiu o país e Joaquim e tornou-se seu vassalo por três anos. E aqui é importante destacar o seguinte: neste momento há uma pequena disputa entre o Egito E a Babilônia pelo controle da região. Há uma famosa batalha, a Batalha de Carquemes, que é disputada no ano 605 a.C., quando finalmente as tropas da Babilônia se tornam absolutamente dominadoras do mundo naquela região. E eles então acabam conquistando e derrotando o Egito e passando assim ao domínio i o Completo da região da Palestina e toda a região próxima ali. E, portanto, o Joaquim não tem muita alternativa e ele acaba se tornando aí dominado, um vassalo da Babilônia, dominado pelos estrangeiros. E a Bíblia diz que esta destruição, esta、uh, derrota, é por causa de todos os pecados que Manassés、uh, cometeu. O versículo 7 confirma a, com precisão histórica o que temos informado: que o rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Acontece que o reinado de Joaquim é um reinado que vai ser. Finalmente chegar ao fim, substituído pelo reinado de Joaquim. Não confunda Geoaquim com Joaquim. Joaquim reina apenas três meses em Jerusalém. Acontece que o texto nos diz que naquela ocasião os oficiais de Nabucodonosor avançaram até Jerusalém e a cercaram. As tropas da Babilônia estão começando a dominar Judá e, dominando todas as cidades, estão se aproximando da cidade de Jerusalém. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade, Joaquim, rei de Judá, e sua mãe, seus conselheiros, todos os seus. Nobres e oficiais se renderam a ele. E Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia provado. Falado. E neste primeiro ataque, cerca de 10 mil pessoas, diz o texto bíblico, foram levadas para lá, só ficaram os mais pobres. Ele levou os prisioneiros, levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, oficiais, líderes. O rei da Babilônia deportou 7 mil homens de combate, homens fortes, preparados para a guerra, mil artífices, artesãos. Todos foram para o exílio porque a verdade é esta. E agora, Judá, a festa acabou, o reino se foi, a desobediência custou o caro. E nesse período de desfecho, quando Joaquim é levado, Zedequias é colocado como rei agora sob domínio da Babilônia. Na verdade, é um rei que presta. Toda a sua obediência e lealdade aos dominadores que são os babilônios. E Zedequias será aí o último rei de Judá no ocaso deste reino que se afastou de Deus. Ele reinou 11 anos em Jerusalém e, também, como a Bíblia nos menciona aqui na NVI, fez o que o Senhor reprova. No final do capítulo 24, nós vamos descobrir que Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Diante desta rebeldia, desta tentativa de liberdade sem sucesso, a Bíblia nos conta que Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. A cidade foi mantida sob cerco até Pedro. O décimo primeiro ano do reinado de Ezequias, e no nono dia do quarto mês, a fome na cidade estava tão rigorosa que não havia nada para comer. Então o muro foi rompido e finalmente, não só o reino, não só Judá, mas a própria Cidade Santa de Jerusalém e até o Templo do Senhor, tudo foi rompido. Aí atacado, conquistado e destruído pelos babilônios. O rei tentou fugir, ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Ezequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Era o fim do reinado de Judá. E o texto bíblico nos diz: os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes, o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas, os utensílios de bronze que eram usados no templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro e prata. Assim termina a Bíblia dizendo. Que Judá foi para o exílio, para longe de sua terra, e os babilônios, nessa conquista cruel e devastadora, nomearam Gedalias, chamado de Godolias em diversas Bíblias, como uma espécie de governador geral na cidade conquistada quando chegou o fim do reino. Deus havia feito uma aliança com o povo de Judá. Esta aliança era uma aliança que envolvia a necessidade da obediência. O tempo passou e, com o desvio da proposta inicial de Deus, os homens e mulheres de Israel e de Judá se afastaram de Deus, quebraram a aliança. O exemplo já havia sido dado antes. Samaria havia sido destruída e conquistada pelos Assírios. Mesmo assim. O povo de Judá não levou em consideração o exemplo histórico e, vamos assim dizer, brincou com Deus e com a aliança que Deus havia feito com eles. Neste momento, especialmente por causa do reinado cruel de Manassés, nós vemos a queda, a destruição, a cidade sagrada Jerusalém, conquistada pelo povo. Povo da Babilônia, pelo exército estrangeiro, e agora Judá será expulso da sua terra. Não há mais Israel, não há mais Judá, apenas uma terra ocupada. O povo irá para o exílio, irá sofrer as consequências das suas atitudes, e aqui será disciplinado de maneira particularmente significativa pelo próprio Deus. É importante destacar que a maneira como isso aconteceu baseava-se numa segurança muito perigosa. Eles pensavam: aqui está a cidade de Deus, aqui está o templo do Senhor. Não importa como possamos viver a nossa vida, nunca os estrangeiros irão destruir a cidade sagrada e o templo do Senhor. A confiança falsa. Os enganou e com a sua vida errada, a sua vida idólatra de desobediência, eles levaram aí para a história o resultado catastrófico da destruição de Judá. E agora podemos chorar com eles, porque agora Judá, a festa acabou, o reino se foi, resta a lição. Para que não repitamos esta história e depois venhamos a aprender com a restauração extraordinária que Deus fez futuramente. Agora saiam, a exposição acabou e as perguntas vão começar. Falamos então sobre os capítulos 24 e 25. É a parte final da nossa série no segundo livro dos reis. Você que está nos acompanhando já percebeu que o Reino do Norte, Israel, já foi embora, já faz tempo uns 200 anos apenas, né? E agora o exílio que acontece para o Reino do Sul, Judá. Este exílio, professor Saião, acontece por razões religiosas ou meramente é uma questão política? Pastor Alberto, a, a grande discussão aqui, né, nós vemos o, o exílio acontecendo a partir do ano 587, 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém é conquistada e o templo é destruído. É importante ver o versículo 9. Que o Nabucodonosor incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, e todos os edifícios importantes. Então a gente pode pensar o seguinte: olha, esse negócio de que o pessoal desobedeceu a Deus e que Deus mandou um castigo, na verdade a Babilônia era poderosa, a Babilônia dominava tudo. Seria inevitável, então? Seria inevitável, não tinha nada que pudesse segurar. Então a Bíblia conta a história, assim, de meio, mais ou menos religiosamente, mas Nabucodonosor, a Babilônia era poderosa e ia conquistar Judá de qualquer maneira. Pastor Alberto, não é bem assim. Por que, que a gente pode dizer isso com segurança? Veja bem. Todo mundo conhece a famosa, a famosa história da invencível armada espanhola que ia destruir a Inglaterra a, e os piratas ingleses e todo o seu domínio na ocasião. A Inglaterra não fez nada, uma tempestade venceu a invencível armada.、Né? Todo mundo, ou muitas pessoas, devem conhecer a história dos mongóis,、né? da dinastia do g e n g i s Khan, Kublai Khan, que tentou invadir o Japão e, da mesma forma,、né? com um taifun ou uma. Tempestade local também foi aniquilado e destruído. Nós acabamos de estudar sobre o rei Ezequias, que resistiu o cerco assírio. Então, não era certeza, de maneira nenhuma, é, que o povo da Babilônia tivesse condições de vencer e destruir né, plenamente Judá. Nós temos exemplos históricos. O povo. O povo de Israel sobrevive até hoje, enquanto nações do passado foram aniquiladas. Os Estados Unidos da América têm, durante anos, tentado desestabilizar o regime a que se opõe a eles em Cuba e não conseguiram. Então, se estes exemplos históricos são claros. Imagine só, se esse povo tivesse obedecido a Deus e tivesse se comportado, tivesse unidade e força debaixo da ação divina, eles poderiam ter resistido a Babilônia. O exílio não era necessariamente algo inevitável. Agora, olhando assim, a gente percebe na leitura do livro que de fato né, Judá está sendo agora castigado ao exílio devido aos seus pecados. Agora, Saião, cá entre nós, hein? A Babilônia, ela foi assim, uma nação bárbara, ela fez coisas terríveis, não era pior? Como é que Deus então pode mandar ou pode usar os babilônios para cumprir a sua profecia? Pastor Alberto, olha, essa pergunta é muito importante e relevante. Agora, veja bem, é verdade né, que a gente tem direito de estranhar, porque assim, é o sujo falando do mal lavado.、Né? A Babilônia é muito mais culpada e cruel do que Judá ou Israel. Então, como é que pode uma coisa dessa? Deus vai usar a Babilônia para cumprir sua profecia? E aqui a gente tem que entender o seguinte: primeiro, a nação de, de Israel, Judá e Israel, e aqui no caso Judá, tem uma, um contrato com Deus. Eles assinaram uma aliança com o Senhor e se comprometeram. Na aliança estava dizendo: olha, se vocês me desobedecerem, vocês vão ser tirados da sua terra, vocês vão sofrer todo tipo de consequência. Então, é, uma coisa é o relacionamento que Deus tem com o Judá. As div diversas nações pagãs. Deus, vamos assim dizer, pega um pouquinho mais leve, não porque Deus seja injusto, mas porque essas nações têm menos luz e menos conhecimento a respeito de Deus. É a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa que foi criada sem família, que não tem preceito nenhum e essa pessoa roubou uma banana, a gente acha que é diferente de uma pessoa que tem curso superior, é, que tem cargo político, que é uma pessoa importante, que fez pós-graduação, a gente vai achar, poxa, não é a mesma coisa, né? Uma menina de 10 anos que comete um erro não é a mesma coisa do que é, comparar com um senhor de idade, casado de 35 anos, que comete o mesmo erro. Então, a Babilônia aí é um povo sem noção, como diriam os adolescentes, que não sabem de nada. E Deus utiliza a Babilônia porque Deus é o Senhor e ele mobiliza a história, o tabuleiro da história. Então Deus utiliza os babilônios para trazer o juízo sem se comprometer com as práticas pecaminosas babilônicas. Como a gente gosta de dizer,、né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso é um conflito para a nossa mente, mas que a Bíblia apresenta essa solução. Ah, professor, o senhor sabe que eu tenho uma curiosidade imensa em saber. Sobre as tribos de Israel, sobre o povo de Judá. E eu volto a perguntar: Deus abandonou então o seu povo? O que foi feito de suas promessas com relação a Judá? De repente, lá vão eles para o exílio, outro grupo então é desintegrado. Cadê as marcas desse povo? Pois é, pastor Alberto, olha, a, podemos dizer com toda segurança: Deus não abandonou o seu povo, Deus disciplinou o seu povo. Claro que o povo quebrou a aliança, e s t a aliança ligada ao Sinai, mas isso não quer dizer que a aliança com Abraão e que a aliança com Davi estava absolutamente quebrada. Tanto é que a ideia de um sucessor que ficaria para sempre no trono de Davi vai permanecer.、E、é exatamente nisso que o Novo Testamento se apoia para falar da vinda do Messias. Então Deus não abandonou seu povo. Tanto é que o povo de Israel existe até hoje, as tribos do sul foram preservadas, teve gente que foi para o Egito, o pessoal do norte se espalhou, mas muitos acabaram sendo aí o que a Bíblia chama de remanescente de Israel preservado. Deus permitiu que o juízo viesse sobre Israel. A Israel e Judá desobedientes, que foi muito importante, inclusive, para o povo, mas as suas promessas do passado se cumpriram já e muitas ainda se cumprirão no futuro, porque o Deus não é homem para mentir e nem é um mero ser humano para se arrepender. E essa questão do povo indo, alguns vão para o Egito, outros vão para a Babilônia, eles estão sendo diluídos. Entre outras nações e assim se perdem? Pastor Alberto, é uma coisa interessante.、Né? Nós temos aí um, um exílio、uh, que acontece nessa época,、né? começa aí por volta do ano 586 e nós vamos ver o povo indo para a, a Babilônia e, e eles vão ficar lá. E é uma coisa interessante, porque antes, nós vamos estudar isso com calma aqui no Roda 66, antes. Todo mundo só queria saber né, de idolatria. Ah, o que, que Deus fez? Vocês gostam de ídolo? Gostam mesmo, não é legal? Beleza, vocês vão ver ídolo pra caramba, vou levar vocês pra capital da idolatria. Pois é, Pastor Alberto, que depois de ficar um bom tempo lá, a galera desistiu desse negócio, eles cansaram, enjoaram de ver í d o o nunca mais quiseram saber disso. O povo não foi destruído, pelo contrário, adquiriu uma unidade muito mais forte. E a partir de 538, cerca de 70 anos depois, eles começam a voltar, né, voltam em diversas levas, mas esse detalhe do retorno vai ser assunto para os nossos estudos futuros aqui no Rota 66. O povo não desapareceu, o povo existe e o povo parece que aprendeu grande parte daquilo que Deus quis ensinar. Obrigado, s a ã o e você que nos acompanhou até aqui. No final do segundo livro de Reis, nota 10 para você. E agora, a palavra do professor para você.、Música Talvez você tenha ficado um pouco triste e chateado depois de ouvir o Rota 66 de hoje. Sim, hoje foi um pouquinho assim marcado pela reflexão nos capítulos finais 24 e 25 do 2 livro de Reis, quando nós falamos sobre agora j u d á a festa, acabou, o reino se foi. Pois é, a história triste, ela é triste, mas é importante e sem dúvida vai ser muito significativa. Para a nossa vida pessoal, nós precisamos saber como nos conduzir, e as histórias bíblicas nos ajudam a tomar a decisão, a tomar o caminho acertado. E depois de ver o que aconteceu com o povo indo para o exílio, sabemos da grande lição: depois do pecado, não adianta chorar o leite derramado. Portanto, tome cuidado. Aleluia, aleluia. Fim de mais um Rota 66. Muito obrigado por sua participação em mais uma série. Até o próximo programa, nessa mesma sintonia e horário, com mais um estudo bíblico. Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Fique na paz do Senhor com o nosso abraço.